Rugăciune pentru cununa liniști și trecerea prin partea iubirii. Aleluia, slavă Doamne, Iisuse Hristoase, Te iubim și te rugăm de ne ți spre tine, unul născut pentru a simți de la focurile cele multe și supuse simțirii, la focurile cunoscute cu mine. Așa cum sunt Îngerii și Sfinții, apoi să trecem la energiile necreate, ca să ajungem la odihnă cea întâlnită. Doamne, Tu ai păruntit, veniți la mine cei steniți și împăvărați și eu vă voi cu într adică mi adică ne vedem cu mâna bunul cel mai înalt și mai desăvârșit. Capătul adevărului, roada credinței, rada străucitoare a slavei nădăzduite, temenia iubirii, cum până la minții, ne vei da odiși la deacului ce va să vie, bucuria cea neînchipuită, cămara păcii, stingerea cugetărilor trupești, întoarcerea de la ispitele Duhului lumesc spre cele celești, dobândirea nepătimirii, a concentrării minții în inimă, încât să te găsim în sărașul subletelor noastre, ca să simțim încă nouă chipul și asemănarea ta Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisuse Hristos! Te iubim și te rugăm, dar ne cu din Ascunse ca o taină a tăcerii în porunca Ta, veniți la mine, cei osteniți și împovărați, și Eu vă voi odihni pe voi. A Alungă vânturile de șase, trebuințele acestei lumi, piedicile, ispitele, nimic să nu ne mai poată despărți de tine, unul cel mai presus de lume, să trăim contemplarea, vederea minunilor ascunse în poruncile Ta. Să auzim în toată vremea și în tot locul glasul Tău. Să vedem fața Ta, așa cum Îngerii și Sfinții, fața Ta pudură a plis. De aceea, de dulcețea glasului Său se bucură. De vederea Ta se veselesă, pentru că ei cuvintele Tale, Oile mele, cunosc glasul meu, Să de Aleluia, slavă Doamne, Iisus Hristos! Te iubim și te rugăm, dăruiește-ne cu una liniștii, fiindcă porunca ta veniți la mine, cei osteniți și împovărați, și eu vă voi odihni pe voi. Este sfârșitul cel mai mult spre care tinde mintea, ca să primească unirea cea mai presus de minte. Cu tine cel nesfârșit, unul cel părăsit, cel necuprins. Să intrăm prin partea unității, așa cum tu însuți la Tatăl în Celestial, ca tot să fie una, după cum tu, Părinte, într-un mine și eu în tine, așa și aceștia în noi să fie una. Să intrăm prin partea iubirii în oceanul iubirii lui. Să se cu cuvântul tău ca iubirea cu care m-ai iubit tu să fie în ei și eu în ei.